Войната на Доналд Тръмп и Бениамин Натаняхо срещу Иран. Възможна ли е дипломация на фона на въздушни удари или това е равносилно на дървано желязо? Само един от въпросите на фона и на очаквания за потенциална сухопътна операция на американската армия. Добър ден, казвам на Мирослав Зафиров. Голодан. Човек с много сериозна експертиза и дипломатически опит, бив служител в ОНЕ и във външното ни министерство сега съветник на генералния директор на дипломатическата академия на Обединените арабски емирства Николай Младенов? в случая поканих господин Зафиров за коментар в лично качество по темата дипломация и война. И да започнем точно от този въпрос: има ли място за дипломация, когато валят въздушни удари? А, да, разбира се. Според мен а, и в момента се опрат някакви опити за се установи канал за комуникация между връждуващите страни. Нека да видим, вижд чакаме срок. А, ако вярваме на президента Тръмп, до утре, да видим дали канал ще проработи. Mm -hmm. а, защото американският президент Доналд Тръмп твърдеше в началото на седмицата, че са подновени а, преговорите. Ние знаем, че унези в Женева се провалиха. Mm -hmm. а, това малко задържа ръста на цените на петрола. Иран обаче отрече реални преговори, но призна, това стана днес, че чете е хартия. А, 15 те точки на Тръмп. Стои обаче въпроса, а, дали, а, дали всъщност преговорите са само димна завеса, още от миналата година, имам предвид юни 25-та година, когато започна Израелската операция, а, тя и тогава и сега има думичката Лъв в на имануванието си. Да, а сега... да. Героична, да. героична. Да, винаги е много героична. А сега американската е озаглавена също много стряскащо и така плашещо. Епичен гняв, епична ярост, може би. Та въпрос е преговори, преговорите дали са само, само така, завеса докато вървят Реално военни операции? А, ами, военните операции вървят, .е. вървят операция т.е. операция на нали, военната операция под тези кодови библейски имена върви а, вече почти 4 месец. А, за колкото до преговорите, ако, действително, пак казвам, ако а, информацията е вярна за това, че съседна на Иран държава е предложила да. С, с, да, да спомогне и да бъде да, да последник за организацията на такива преговори, директни преговори между Американската администрация и между представители на Иран. А, нали, ако тази информация е вярна, то тогава действительно бихме могли да, поне, да се надяваме от това да проистече нещо. Обаче, и може би си заслужава, на си заслужава да се обърне внимание, фактът, е, че за пореден път американската администрация а, и екипа на Търм по-скоро, който трябва да кажем, че не представлява така, в своята цялостно американската администрация. А, отново поставя на масата лист с точки. Очевидно това е някакъв така предпочитим прием на преговарящите посочени от Тръмп да ходят нагорно-долу на, на по света и да разнасят някакви листове с 20 точки, 15 точки и така нататък. В крайна сметка това, обаче малко вече почва защита някакъв шопинг лист. А, вие носите някакви точки на украинците и очаквате те да го приемат. А, отивате при Хамас, носите някакви други точки и очаквате те да го приемат. Тоест. Цялата та, тактика изградена на презумцията за това, че другата страна се съгласи на вашите точки. А, вероятно не е особено успешна, защото до момента не работи. И, и Вие сама казахте, че иранците четат. Да, по принцип иранците са четяща нация. Нали, много често хората казват, че Иран е, и, нали, гледа на себе си като империя. Иран не гледа на себе си като империя, обаче Иран гледа на себе си като цивилизация, таквато тя е. И те м м м наистина, наистина глупавите грешки, които допускат и така очудващите примери за това как не калкулират правилно всичко, което се случва, което е черта на иранската история. А от друга, от друга страна внимателно все пак следват нали, за съживи чак толкова дълго време, вероятно има някакви причини, имат някакви качества. Добре, и в, този смисъл, в този смисъл а, иска да кажа, че те също гледат а, и когато някой дойде при тях и им, да, им да даде пак лист с точки, а. И те четат този лист, но те също така гледат какво се случва и по другите конфликтни точки в света, места в света, в които пратениците на Тръмп ходят и ми карат с тези лист, листове. Тук въпросът не е в 20-те или 15-те точки, тук въпросът е всъщност а, а, действително а, когато войната свърши по, по един или по друг начин, какво ще остане? А, какво остава от а, реда, който ние познаваме, защото ние в крайна сметка колективно в света живеем съгласно принципите на този установен международен ред от а, края на втората сетона война? Много анализатори казват, че той вече на практика е поставен под огромно съмнение. Казвате, че този шопинг лист, този нали, лист за пазаруване по точки а, е тактика, която към момента не проработва на много места и въпреки това американският президент продължава с а, тази тактика. Има ли обаче стратегия зад нея? Това е нещо, което се питат а, и в Европа много настоятелно а, висши политически лица. Тоест, а, дали за освен тактика. Има и стратегическо мислене за предприятите действия към момента? Зависи вие, вие, вие какво искате да вярвате? Ако искате да вярвате в това, че поведението на пратениците на президента Трамп е а, проява на дипломатическо майстерство и тактика, М -м. А, да, можем да отговорим кратко ясно, да, ходането с а, такива а, предложения, меко казано, а, преследва някакви дипломатически цели. От друга страна, обаче, нека да не забравяме, че нито на. Как да кажа, основният двигател на дипломатите на Тръмп а, в лицето на двамата му пратеници се изпълнява от двама души, които никога не се занимава с дипломация и както. Хайде да им дадем от заслуженето в, в някаква степен. Имат доста скромен опит. А, в крайна сметка, преговорите в Украина преговорите, в Газа преговорите, в, сега, а сега още повече с Иран, нали, не са преговори за да си купите хотел. А тук става дума наистина за света, в който вие, с, ние всъщност колективно съществуваме. Сега аз няма да изпадна в положението, в което, както казвате вие, някакви анализатори казват, че нали, света е отива на кино. <гум> М -м чак толкова апокалиптично да, нали, да не ходим толкова далечно. В крайна сметка това е света, в който ние живеем. И а, когато вие казвате, че Европа се пита, това е един от, може би всъщност това се съдържа и вашия въпрос, а отговор на вашия въпрос. Амер европейците трябва да се да питат. Щото... So, um това, което се случва в момента, ако е вярно, а, нали, аз няма си позволя да говоря пред вас с а, а, нещо, така, представя, пред, представяки някаква информация за фактологично вярна, човек трябва винаги да, да, да, да остава в сферата на здраве и разум и да допуска, че нещо може би и не е вярно. Но ако е вярно това, че за, от началото на до момента а, с дадените дерогации на, за продажа на руски петрол, а, руската държава да възстанови в а, много голяма част а, разходите, които тя до момента е направила за война, от началото на войната в Украина. А, тук трябва да си задем въпроса всъщност а, хората, които се в Вашингтон, както се казва, къде се гледали, като са почли тая война с Иран, защото, а, нали, и, и тук вече опири въпроса до Европа. А, защото нали... А, а, да е Търси се една подкрепа от страна на Европа, Европа, от друга страна седи и се чуди. Нали? И, така, има, едно, има, едно, има едно състояние на едно замръзване, което, което очевидно ни помага на нас, като, нали, както, като колективен съюз, който гледа с надежда бъдещето на континента, на европейския континент. Да, за жалост, а, но в крайна сметка ударите. Отслабват или засилват режима в Иран, защото ние знаем, че отстраняването на ключови фигури на режима, смъртта на Али Лариджани, на Сулеймани, във всички случаи разтрисат модела на управление там, координацията, вътрешния контрол, вероятно, но стои въпросът дали пък това не засилва а, гнева на а, режима в а, Иран и това, което а, иранците правят в момента, а, разширявайки зоната на конфликта с въздушни удари по съседни арабски държави. Да, зоната на конфликта, който Иран се опитва да поддържа, можем да го, можем да го така и географски дириглядаме да от Средиземно море до, до тук, до, до Залива. Сега, вижте, въпросът за режима в Иран е свързан с в крайна сметка с, не с лицата, които го представлявате, а с неговата идеология. Тези хора, за които Вие говорите, са хора, които а, са на тези места и изпълняваха тези функции в рамките на един режим, който дойде 1979 година на крилета на една идеология. Тая идеология за управление на държавата чрез върховенство на духовенството а, първо не е нова, тя не е оригинална, това не е идеологията на Хомени. Въобще въпрос е за това, кое доминира в. А, Uh, кой, е кой е доминиращия фактор в мислене за властта, дали светската или духовната власт, е нещо, което нали, в почти на е ред от 9 век насам. Uh, опитът на Хомени да, както се казва, да, така, чисто прагматично да, да въведе тази а, доктрина в, така, в, в, в обращение, създавайки режима в Иран е нещо, което. Ам, със сигурност ще трябва да бъде модифицирано. Особено след всичко това, което се случва в момента. Но аз някой път имам възможност да кажа, че когато някой говори за смяна на режима, той има два варианта пред себе си. Или има някаква альтернатива на този режим. Тоест в някакъв много мощен мощен тръст някой е се и мисли и е преценил, че той може да с силата на, война, на, на, на войната и някакво социално инженерство, може да смени режима с нещо друго. Обаче аз не виждам каква тая альтернатива. Или другия, другия втория вариант е хаос. А Иран обаче, ако от, така, от чиста историческа гледна точка, но не на последно място и от гледната точка на географията, държава, която ако а, тръгна по а, един модел, който в много спекулативни Uh, така Параметри може да мислим като сирийския модел, или, или не дай си Божи ливанския модел, и така нататък. Това, това нещо ще, ще срути целия регион. Uh, цялата конструкция тук. И, и, и не е нужно. Нали, защото ние в момента говорим за това, че Иран контролира рурмунския пролив. Uh, не нали всички седите се чудят, те що не са блокирали Бабен Манбет, входа на червено време. Аз може и до там да се стигне, може би това е част от стратегията просто се задържат. А, имам, вижте, има много и нали, в цялата тази история, нали, с която ни обсъждаме, но страшно много дилогеми, нали, в което, нали, човек вече тук е въпрос, в кой иска да вярва, и действително нали, да запази здрави разм. Защото нали, човек, за съжени, хората, вероятно, имаме тази способност да изпадаме в паника. И да търсим някакви конспирации. Но пак казвам, режима, за който ние говорим в момента, той в момента се трансформира. Защото ако погледнем нали, разположението на силите в момента в Техеран, чисто фактологично, в момента се вижда, че има, едно, има един превес а, на, на военните, така се каже, или на хората, които са част от революционния корпус, спрямо, спрямо духовността. Но тук въпросът е, действително, чисто концептуално да се, да се изчака, да се види доколко Иран ще успее да се консолидира на ниво елит или той елит ще се трансформира. А, това е. или, или въобще нали, ще, ще, ще преминем към някаква друга форма на управление, което обаче, пак, как аз пак пледирам, историята е точно наука. Uh, когато гледаме фактите, ние разбираме, че всички ключови промени за иранската държава винаги са настъпвали отвътре. Uh, тоест, uh, няма как, или ай да кажем за последните 150 години, няма как да очаквате в момента всичко това, което се случва. Uh, и в момент не някой да отиде в да развея бял знаме. Mm -hmm. Обаче, от друга страна, кой знае, Бога ми, ние действительно живеем в странни времена. Странни времена, Обаче, освен американска, тази война, която наблюдаваме в момента а, срещу Иран, е израелска. За това, да. а, първата реч на Николай Младенов като върховен представител на а, съвета за мир пред а, съвета за сигурност на ОНЕ във вторник. Кое е по-важното mm -hmm. послание според вас? А, посланието че трябва да има пълно разрушаване на Хамас или осъзнаването какво би било провал в газа. А, аз ще го цитирам. А, Николай Младенов «Провал би било газа разделена на две. Едната част с 2 милиона палестинци разрушена и без перспектива под контрола на Хамас». Отчаяние и радикализация без реален път към палестинска държавност, а, а другата, газа, в която младите палестинци не на опашка за хуманитарни дажби, посещават университети. Според вас, кое послание трябва да чуе света от а, речта на Николай Младенов? Аз не знам от на Николай Младенов, трябва че света трябва да препотвърди за себе си, че газа е една голям провал. Защото газа е като част от концепцията за бъдещето палестинска държава ам, не съществува като, като фактор. Пред... Дали някога ще се върнем, както се казва, в пълното на... На, на палестинска конструкция, която ще, ще, ще, ще изглежда по-добре, също е много спорно. И с развратването на конфликта в близки истога в момента а, газа не е, е както се казва на първите страници на Весеците. Така че м как да ви кажа а, аз сам мисля, че някакъв път сме го създали газа не е бизнес проект и подхода към газа а, базиран на презумцията, че някой задължително ще направи нещо или няма да направи нещо. Пак, нали, това не е задължително. А, как се казва, реалността, когато се сблъска, т.е. фикцията, когато се сблъска с реалността, ликновенно води до, до задълбочаване на кризите. Благодаря Ви! Благодаря Ви! Това е изключително важни задачи и една от тях, той е формулирал Изключително правилно, а това е да не допусне разделянето на газа на две части, на така наречената Зелемия и Червена зона. А защото, ако това се случи, ам... тогава, наистина, има основания на Международната общност да се погледне в огледалко и да, види, така да се погледне с огромна доза. Това, което се случва в газа, е обосправят, че е, е не, така, казано но с от цялостност не е, не е правилно, но е само вече. Благодаря ви, Мирослав Зафиров, бивш служител в ООН и в Българското външно министерство, сега съветник на Генералния директор на Дипломатическата академия на Обединените Арабски Емирства в абу